Nemluvíme, neříkáme otře můj, ale otře náš. A nejenom, že jsme jako křesťany spojeni v jedné rodině, že díváme se jeden na druhé v té rodině, ale tady v tomto textu, který jsme slyšeli, je velký důraz na tom, že se to týká všech lidí.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 tedy z, sám sebe dál jako vykupný za všechny. Tak netýká se to jenom mě, nejenom mé rodiny, nejenom mého sboru, ale všech lidi Vlastně křesťany se vyznačují tím, že se neodseknou Neutíkají před světem, ale který vědomí žijí v něm a že nesou odpovědnost. Nenáhodou mluvili reformatóři o kněství všech pokřtených. A kněství to neobnáší jenom, že můžeme při vysluhování večeře páně všichni pít to víno, a že nemáme všichni podíl na tom kněžském službě Ježíšově také. Ve svém modlitbě stojím před Bohem, a obsahem je modlitby jsou všichni, je celý svět. Modlitba v našem světě má.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 se nám odplatit nějaký servis, nějaké služby. Modlite se za krále, jde tady o moderným smyslu partnerství církvy a státu. Určitě se nebudeme chtít vrátit k spojný trůnu a oltář jako zosobnilo Feldkurát Katz Ale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 Vládce, krále, císaři mají k tomu nějaké funkci. V rámci modlitby za všechny nemůžeme opomíjet mo mocenské struktury tohoto světa. Ale přitom vůbec nejde o to, že jsou to naše kamarádi, který, ta, který tam sedí ve vládě. Za krále, kdo je král pro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 je sám považován za Bůh. Je modlitba za tohoto že zbavěli nebo naivní. Jistě v dějinách naší církvy já možná bych tady neměl příliš mluvit o českých evangelicích, ale za církev obecné rozhodně. Ano, když stotožňovala vrchnost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 který dá sám sebe jako vykupné za všechny. I ty nejvyšší vláci v tomto božím plánu mají roli podřízených. A křesťany nevěří ve vrchnost, nebož v Boha. Cílem je záchrana všech. A proto se musím.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 Toto úkol, náročný úkol, který zahnul sebezapírání stejně jako mučednictví. A toto je vyzvají na nás v jiných podmínkách. Třeba když my z církvy nejsme připojení přímo na stát, máme jinou společnost, ale ta odpovědnost modlit se za ty, kdo mají moc,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 Vždycky nikdy asi nebudeme věřit magickému účinku našich slov, ještě ji tady vyslovojme. Ale budeme věřit, že Bůh je suverénní, zvrchovaný a moudrý a je prostředkovatel spasy naši Ježíš. Přes Ježíše, přes Ježíše se přece s ním známe. S tím,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 smířený. Ano, když jsme odděleni od Boha, tak naše modlitba nebude účinný. Ale není už nutné být od Boha odděleni vždy. Kristus zaplatil vykupné za všechny i za nás. A toto postavení už se nenechme brát. Vstupme modlitbou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 mezi Amen.